Capitolul 6, 3: Cântarea Domnul Isus a cântat. După ce au cântat, cântările de laudă au ieșit în muntele maslinilor. Marcu 14 cu 26 Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, 1 Corinteni 14 cu 26 Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați Domnului. Efeseni 5 cu 19 Cântarea a fost și este în Dumnezeu din totdeauna înainte de veșnicii și va fi în veci de veci, așa ca viața, ca lumina, ca dragostea. Sfântul Apostol Iacov ne spune Orice ni se dă bun și orice dar de desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor. Iacov 1 cu 17 Deci și cântarea ce, nu vin, ce ne vine de sus este de la Dumnezeu, este darul său, dat nouă oamenilor care suntem făpturile sale, ca să îi slujim de laudă slavei sale. Efeseni 1 cu Cântarea face parte din viața creștinului ca și rugăciunea, ca și toate celelalte care îi mențin viața duhovnicească. Cântarea nu are început și nu are nici sfârșit, pentru că ea face parte din Dumnezeu. La început, la începutul bisericii, toți credincioșii cântau în adunare sau biserică. Chiar și în secole 4, 5, 6 se obișnuia acest lucru. Iată ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Astfel și tu ai venit, ai cântat împreună cu toți imnul Dumnezeesc, și ai mărturisit că ești dintre cei vrednici și nu dintre cei nevrednici care au ieșit la timp. Deci, cum ai rămas și din masa împărătească nu te împărtășești? Nu pentru darurile care sunt puse înainte se pogoară întotdeauna Duhul Sfânt, ci și pentru cântările și rugăciunile credincioșilor. Omilia III -a la Efeseni Muzica bisericească, felul de a se cânta în biserica ortodoxă, de unde vine? Din sinagoga evreiască. Iată ce scrie Emil Săculeț. Muzica sinagogală și are originea în cele mai vechi timpuri. Am putea spune chiar că este premergătoare primului templu, și trebuie să ne întoarcem cu multe sute de ani în urmă, un, în unele cazuri chiar cu peste două milenii, pentru a găsi izvoarele textelor și melodiilor. Un factor principal în cântarea sinagogală este oficiantul, paranteză, Baal Tefila. Și aproape totul în activitatea oficiantului se bazează pe melodie, până și cel mai simplu recitativ conține un nucleu melodic. Am putea spune, fără nicio exagerare, că în sinagogă există un adevărat cult pentru melodie. La, servici, la sfârșitul serviciului religios din sinagogă, deosebim două tipuri de oficiere. Oficierea de tip rabinic, în care oficiantul citește rugăciunile, cântându-le într-un registru vocal mediu, evitând sunetele acute sau cele grave, străduindu-se să sublinieze într-o formă sugestivă fiecare verset și chiar fiecare cuvânt. Oficierea de tip cantoricesc, unde oficiantul, respectiv cantorul, paranteză Hazanul, trebuie să fie înzestrat cu o voce aleasă chiar cultivată. Unii cantori posedă o întindere mare a vocii, ce trece adesea dincolo de două octave, întindere pe care și-o chiar în cursul aceleiași rugăciuni. Se aud intonând când sunete grave, când acute și chiar falset. Cantorii mai bătrâni din țara noastră obișnuie să utilizeze unele formule melodice vechi, tradiționale, pe care le aplică textelor de rugăciuni. În felul acesta, melodia ce nu depășește mărimea unei fraze muzicale se repetă ca un light motiv pe parcursul oficerii. Acești oficianți, paranteză cantori ai sinagogilor, făceau și turnee cu trei rând diferite localități, unde oficiau serviciu de vineri seara, apoi sâmbătă dimineața oficiau partea a doua a serviciului și sâmbătă seara susțineau concerte cu un program alcătuit din cântece populare și tefilot, paranteză rugăciuni, citat din revista cultului Mozaic 1 ianuarie 1989. Deci, un amestec între laic și sfânt. Aceasta se regăsește și în viața ortodoxă, astfel că din spațiul laic s-au preluat unele rituri, datini și obiceiuri, paranteză, multe cu caracter vădit păgân, au fost cosmetizate dându le se o formă creștină în ghilimele și introduse în practica bisericească. Evident că și din zona bisericească au migrat în zona laicului multe lucruri.